Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu Assalamu ala Rasulna Muhammadin ala alihi wa ashabi u mëntabiahum i Hsani i Ayumi al-Din Allah në më dhvore falëndarojmë dhe vëtëm për ti ndim dhe falën e kërkojmë lafda të dhe bekime të Allahot Qofshmi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem lë faminët i shokët dhe të gjëzat që ndjekin këtë rukë dhëndin dhe fundë të kësa i vote të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe i nërguar i sallallahu sallamu prejtë më dëvërtet në njën madhështore në Medina, ishte një gëzemi madhë dhe ishte një feste madhë dhe në sarët, më këpërët se të Medina dëshmuan një dashurimi më dëvërtet të madhë nda i Muhammedit sallallahu sallamu, sa që nuk ishte njohër dhe në atë masë që dikujtë të shprej një dashurimi në atë formë në atë mënyrë. Dhe kemë rrëmën që pejgamberi sallallahu sallam, kështë ofertat shumë tëse të cili fis të strehojë dhe të vendosin. Mirë po, pejgamberi alihi sallatu o sallam, kështë prioritete që duhet fillon të metohë, posa, posa të arrin të në medine. Dhe nga prioritet ishte e ndërtimi i gjamisë, ku do të bosh të boshe muslimane dhe të fali si në zbashku dhe ku i tërguar e alihi se na të osam më njërë të sigur dhe të lërshme do të mund të ligjeron të edhe tua përcel të, të mesajt e Allah Gjellewala njerëzën përgjësi ndër dhe vendi gjemis ishte i caktuar ndër përgjambiri sasën Medina dhe kështë me caktimin Allah Gjellewala që të vendoste se ku do të ishte gjemija e dytë me madhen nga gjemit e muslimane dhe dhe aty ku uull devja pejgamerit aleyhi sallatu u sallam me gjitha dalimet në të smetime se a ka shku drejt të gbenja po ka ec si ku se kemi të sejtë, kjo është detaljt të kemun jo shumë rëndësishmë, por rëndësishmë ashtë se aty ku uull devja të pejgamerit aleyhi sallatu u sallam këtu do tjetë gjemija dhe këtu do tjetë edhe shtëpia ti sallallahu aleyhi u sallam vëni ku nëll devja të ndërëllëzër do dhët ishte pron e dy vlezërve që në esens ishi një tim dhe ta e ty kështë një loj, në më thonë në kopshës e tyre të hurmëve por edhe në pranit e atyne kështë edhe varezat të disa idhutare më shqibët me hershëm anë e fillimisht pat nevoj që të shpronsohet e pronë që ketë mundësi të ndërtohet në bitërë A tërë pejgamberi a.s. kërkoj që të japën një qmim për me blihe të tokë. Mirë po, ata du gjelmosha këmgolen që kjo të jetë për i të Allahotë. Pasë i të nërtojë gjami, nuk i dhenë qmim të tokës e tyre. Adëpështë e mundësin me ngritë qmimin shumë, përshak se qfarë dhe qmimi që, që t'i ipej, a, a ja duhet blihej. Kështë i shtë venit zaktuan nga Allah qëllë dhe gjelalu. I po nuk e shryzuan mundësin për të përfit i dhenë mundësi vëjë të zhjojë për me vitu në ahirat të kalawgjën legjinali hu. Dhe posa u shprënsua prona dhe sinë basë transmitimeve edhe disa për i varezeve u levezën për atyunet, u nëzjerën për mësë të pat të më thonë vareze në gjamit për i gamberit a.s. ato u, u, u zhvëndësën dhe u rivarësën më një vend tjetër të të dhe këso që u bë vendi i gatsën për të nërtu gjamia për i gam dhe ë uh, rrath jamis të ndërtuan shtëpitë për familjet e pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Dhe filloi ndërtimi, ndërsa pejgamberi sallallahu alayhi sallam kishte nevojë derisa të përfundon ndërtimi, ai të time, ajta vendose dikon. Atëra prap filluan ofertazhëra ja sura Allah ayetone dhe ayetone për sa i dërguari alayhi sallatu wasalam. Fa Se do të shkajt e këtë Fisi Benin e Gjarë që ishte afrë aty Ishin dajt Dhe të afrë me të kushrit e pejgamberit Aleyhi sallatu wa sallam Ta do të shkajt e ata respekt për ta Dhe ndërin për ta nga si kam të afrët Mirë po tha cili nga ju e ka shtepin Mes afrët i këti veni do, do, Që ta mbi qëtë Në tjetë afrë Vani ku pëndrëtoj gjamia Atër tha e buju Belenzar Unja Rasul Allah Atër tha pejgamberit Të ti dhe tjetë Do më qëndrimi. Dhe unë gretë, i tha pejgamerësëm Eboju Belensarit, tha etës me neve me bereqetën e Zodit. Dhe na pregatit vanin ku do të vendosimi. Kjo ishte një gzimi madhë për Eboju Belensarit, dhe ishte pa dushim një nderi madhë që se kështë e paramenu Eboju Belensarit se pejgameri ali i sëzatë do të qëndanë në në shtëpini ti. Pejgamerësëm ka qëndrujte Eboju Belensarit 7 muaj. Atyj ka qëndruar dhe me dëri për 7 muaj ka ndonë në gjari interesant e shtëpine e bojub el Ansarit radiallahu ta'ala anho një nga të në gjari është se shtëpia e bojubit ishte në dy katë si pas nëon katëve ta sajkohe jo si kurse sësat i përkërshëte nëon dy pjesë në, pjesën e pjesën e, e si përme atërë e pegamberi sësëm këmgulli që të vendosën në pjesën e pjesën e pjesën e pjesën e pjesën e pjesën e pjesën e p Për shkak se kështu masafer të shumtë që vinin me vizituar me pepaj gamberin sallallam, an çëshet vendosej natë do familine, bujubin, të ishte bezdisje për familjen e bujëvën sart e pejgamberit nuk donte me bezdiskan. Mirpo e bujëvën sarti kemu kujtuçi me që në natë pejgamberit sallallam, gazet nuk mund të më paramëluaj me kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo pejgamberi son çtroi poshtë për shkak të on delegacioneve dhe vizitorëve të shumtë. Ë e bujëvën sarti kujdesëm që edhe gjatë natës don mos të lëvizte si nga ato pjesë ku jam thënë se pejgamberi ka thënë poshtë. Do të nosh këtë pjesë, mundoaj të mos më esë nat pjesë që mos më shkrin me këmbukush Muhamedit sallallahu alejhi وسalam. Gjithdua i përqadesa u shchim pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe kujdese për këtë maksimalisht por apo mos afër ati. Thuhet se do të thotë kanë ngrënë gadora e beso enso me 10 apo me 100 njerëz. Don që kush do të që ka ardh tek pejgamberi sallallahu alejhi وسalam ajo vend nuk lejon ta shpejgam se më som të ngushtohej as në mënyrë. Të gjithë i gostesve dha u ofronte ushqim nga ajo ja që i kishte dhënë Zoti Gjalojelalu. Thashë so, një natë nga pokujtesia, domthonë u u u nikove me ujë që kishim, domun thotë nuk kanë pas ujë si els, u po kanë pas kohë me ujë nga ajo ja, që është bërë natën se ka pasni për diçka. Dhe një kuvë derdh me ujë dhe izolim s'ka pas. Apo dhe bujubik ka pasoi se mos do të pik tash ujen mbi kokën e pejgamberit alay salatu wasalam e kishë di çashash ato për më mbullu dhe me at çashash shpëtoi me e tha ujin domon në, në pijesku kështu rahat që mos pik tek pejgamberi alay salatu wasalam dhe mëngjëse jerrësua ja, Allah nuk umoj me përballum ndaj nan në tonë si ka edhe me skil po të po pik di çka është vërtetë mëu më prjetuena ti mëçi mbi ty a të lutem prano që ti gjithë natën të son të jam pushta Dhe këshin kalu disa ditë me dina Dhe tash më edhe Dhe regazionin këshin fillu që më u Më uzbe, do në filimi është pak ma Ingjeshur, pasashtë këndu kënë u uzbe Edhe arsua që të që në në poshtë Përgambërë i sasëllëm so Dhe si nuk është të më sikur se herën e parë Andaj unë gjithë lartë Përgambërë i sasëllëm so Dhe se e bujë bërë në sarim beti Poshtë dhe u rahatua, tash më ishtë të më I gatshëm më i, më i nështëta zhurëm apo nga gjdojë dhe, dhe dhe ujtë si kur së ndurë apo dhe qëka tjetër. Ma di një diti dërgoj, e, është interesant dhe këtë më smaru këtë detalj, e buju Bërnësari dërgojnë të ushim të kvega mbiri së osëllëm dhe kur këtheji ana, qoftë me pa kushim qikambet, qoftë me pa ushqim dhe qoftë, thënë të e bu Bërnësari, ati që i shërbën të ku ka ngrit pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu, më preka ai katër kafshat nga çdo pjesë e anës fund nga kjo. E thanë këtu do të hapton për bereqet të pejgamberit alaihi dhe selamu, on hante kafshatën pikërat ku e merrte pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu. Saçinit ditë që të përgatit një ushqim, simbasti ushqim shumë i mirë, po s'kepos udhën. Ka vendos udhën të për milion shije. Dhe kur e ktheu shoptori, domthonë anën e bëret një tëm pyetje Abu ibn Sari thaa ku kanë gëndrë pejgamberi sa son thaa jo s'kan gëndrë faraj atë do të thonë kanë gëndrë tërë pa s'kan gëndrë farë kanë atër u prek Abu ibn Sari sa mos ka më dosh dhe s'ka çës haram e ka gabuar ndërbotën pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe vrapoi dhe nxitim me pyetë ja rasullullah a është udhër haram mos çordh në homëcit thaa pejgamberi ju nuk është ndaluar hallall është po unë nuk e hap Pse nga sa i komunikon të vazhjimish me Gjibrilin, andaj era e hudrës ishte bezdis se për Gjibrilin dhe nuk e për datë e pegamberi sallallahu alehi o salam. Aneksu kaluan dit dhe pegamberi alehi sallatën së zbashkëm ma shabit e ti ndërtani në gjemin dhe pegamberi sallam mertë të pies zbashkëm më të tanë në ndërtimin e gjemis dhe në ndërtimin e shtëpijeve. Ndërko, erdhe edhe në mund familje pegamberi sallam ku nga të Aisha radiallahu ta'ala anha ishte me launë e saj Abdullah ibn Ebi Bekër, aji që bënd të lajme kur ishte në shpel dhe disa familjarë dhe tjerë erdhen të pegamberit a lehi sratu osam dhe filloj që tashmë të normalizoj qëndërimi në Medina dhe këto ishte në dit e para të pegamberit a lehi sratu osam në Medina dhe shërë për jasaj që vrendve qohet në pënjar, më pinjarë me interesant që ndodhën Medina ishte edhe ardhje Abdullah ibn Selamit prisit të hebranëve të Medinës, ishte me, me, me nanë dhe me amenë Medina, aj e dinte se si kjo është i lirguar e allahot. Dhe artë e këpigamiri, sallallahu alaihi sallam, për të vullosë binë në ti. Aj e dinte, për, për të vullosë, dhe i e bëri disa kjojtë si e përgjigjeve, për në islamin, dhe ishte një njërë interesantës e si, e blajbën sallami, në më thonë, u përpjek që edhe hebrend e tjerë me e promishtu të me një pa ta refuzuan kjo është në gjore që ne po e lëmë për takimin e arshën më një shala se për këtë soj pjesë e këtu do në që farë mund të nëzirin për kësaj pjesët fillim është peganveri Alehi Salam, e pat edhe kër shkojnë kubo që ndoj 4-5 dit mirë po e para që e bërë ishte me ndërtu gjaminë shkojnë në levizi nga nga, nga i vendë ku datën e luginë e caktuar e falet Xhaman sipër aty dhe aty bëri xhamin. Pastaj shkoi në Medinë, çështja po që bëri e bëri xhamin. Çaja për kuptuar të ndërtimi i xhamive për muslimanët është nga prioritetet. Nga sa aty nuk falet vetëm namazin, po xhamin bënë gjeneratat, edukojnë gjeneratat, dhe mësuan shumë gjëra, lidhen njerëz me zotë, rregullojnë probleme të zgjidhen të larë të njerëzve e kështu me radhë. Prandaj xhamia është është simbol i islamit, është të reguas se këtu ka besimtar, ka musliman. Dhe gjamia është dha niku njerës vë mundësot më u lidhme Zotin Gjellë Gjellë Al-Hu. Përndaj, do të me qenë edhe për neve një nga prioritetet tona, të ndërlozën kujdesit për gjamin, qoftë në nëndërtimet e tyre, qoftë në kujdesit në gjamis, qoftë në pasërtimin në gjamis, qka do qoftë që ka lidhme në gjamin tjetë nga priorit pasur rayon. Kushimi ne saiminit organizuar saiminit e lidhur ku mund ta gjejm kët? E gjejm xhamin. Nga se këtu është xhamati. Dhe këtu është namazi, dhe këtu është dhikri, dhe këtu është ibadeti. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht e ndo të xhamin. Dhe gjithë ndërtimi i xhamisë, crow association e ka e ka edhe tregues të rëndësishëm. Sa prioritet për besimtaren është lidhja me Allahun xhala xhala almut. Me siguri fillimisht oni me Zotin ku kam ë eh, mbojt raport. Gjemi e pastaj shikojmë me, me tirat. Qieve më kuptu të ndrohozëse, sikur të një gjëra që keni përmend, po ndrozo të tjera, pejgamberi na mëson se duhet të pasë prioritet. Ka shumë punë, ka shumë projekte, ka shumë kërkesa, por nuk kam se të gjitha më i bëm, nuk kam se të gjitha më i kry. Andaj përcaktohen prioritetet. Këtë kemi fillimisht, pastaj shkrim të dytë e kështu me radhë. Dhe doshta shumë Hadithe ka madje tër biografia e pe pejgamberit alayhi sallam është dëshmi e kësaj që e përmenda, domthonë përcaktimi të prioritetëve. Ndërse si muslimani a kemi një të ndonjë prioritet me çka më fillon ditën, tash e kemi falë savon, alhamdulillah, tash çka i prioritet çka do të mos pa më fillu savon ne kemi falë. Kjo është prioriteti. Pastaj në radhë, a ki planifikim të saktuar ditëtore që duhet të zbatojë e që në fund të ditës pastaj ti e rishikon planin dhe vëkimi se a ka qrua, a kushtuar nga se nuk ka mundësi njëriju me pasë qëllime njët nëse s'ka planifikim. Planifikimit i mësën qëllimet, edhe qëllimet ta mësën planifikimit, këshko njërë reciprohë ka plan. Edhe planifikimi i mundësën njëriju që tjetë i sigurët dhe të ketë mundësi me, me e, e, logaritve dhe vetën. Nëse për shambë, sëtë nuk këne planifiku kërgjë, s'ka plan. Qështë bët koha që tjetë mundësia bënja po? mir natën kur do të marrëm një flasë domologarit vetën sot çka buna apo po mira apo po më... çuish kimi logaritator kur ska planifiku apo andaj planifikimi i domosdoshëm për më ditë me, dit me logarit apo shkon për para ashtu shkon për para akë razu dishka prioriteti sipoj është ekstremal andaj pegambeni zot na ka ushur me planifikohu sikur se planifikohet për jetat dhe gjithashtu pat prioritete dhe nga ato prioritet është raporti me Allahun xhallahu ala. Ky është prioritar për prezantorin lidhja me Zotin xhallahu xhalu dhe garantimi raporteve të Ciburta me Allah te bareka وتعالى e pasoj pastaj edhe sikur se do ta përmendim të, të, të armën dhe lidhe me enz, ensar dhe muhajir vllazërinj njerëz pandai raporti me Allah do raporti mes njerëzve gjithashtu te vllazor uh, pejgamberi alayhisun sallam kur shkoi me dinë nuk ishte kjo shkuarje e pushimit domon jena lut tash me 13 na hi këtu si çu çu bëtyna tash azel më me shkuon Medinë, po po më poshu. Me me me me me me të u prej ndihmave edhe prej të tornave apo të medinësve. Në kuptim me me me, jetu me të me ja, socialt të Medinës. Apo eksheksuj eksheksuj padherat? Jo, absolutisht. Peitash për fundan shtrëtimi. Pikërisht peitash për fundan lodhja. Dhe pasi që kishte me vërtet nevojë për ndërtim dhe për angazhim, më tash do të fillojnë edhe spitjet e reja sulmën gajasht rreziku shumë gjëra pejgamberi sa oshte fillimisht krijoi klimë përshtatshme që të punova të, të angazhoheta apo të në xhamia dhe lidhe me njerëzën e zvetama prandaj edhe na në çdo punë që do na mevo do të ne poshtë klimë përshtatshme nuk mund të ket për shembull realizim të projekteve medine, në Medinë nëse ka fërkime me anësorë të muhaxhirve prandaj edhe pas golës mos playsë këtu në fjalë e këtu sones super pora. Athe fillmit i Vozrai, po organizat qesat i bashkëmidhit i bëri një familje, u krijua, u krijua një ambient i përshtatshëm. Por meq, pas ikë gacesh. Ishte gacesh me ndërtues, i gacesh me mbrojtës, i gacesh mbrojt, gjithçka që ndodhi pasojë në në Medinë. Dhe kjo është element i rëndësishëm që e marrëm nga fillimi i ditëve të pengamentit, a e them, në në Medinë. So për këtë dimite e bujën sore, a do kjo dëshmon edhe një herë ato që kemi secilë kaluarën dashurim e në vërtet, të pa përshrua. Andaj, me drejt e Busofjani, kër kështë arën Medina, mas nësë o vjetëve, në vjenjë në shala rrasën, në sharimin e sirës, patë thacit madhën Medina, dhe në meke, dhe këshin problem në vizja karavaneve, për trekti. O detyru e Busofjani më arën me kërku në din të këpigamberi Alejhissanda pësishin luft, me kërku në din. Kërë arën Medina, po diçka q andei thot unë kam hyj tek mbrat kompostuoshtu to kuma kryetor me mbrat dëshëm mirë po respekti dashni çfarë kanë shokët e Muhamedit për Muhamedit kur në kompaqso. Sapoqto. Në paramëna kur marta Abu Dhasib ibn Mesud sallallahu alaihi ve sellem u injh diltë nga dora e tij nuk lënën me prek në tokë, ja marrin ujin. Paramëna e vën. Don dashui hatash me më ais qse pak ishte magjnia këtë dashni e ashabët e pejgamberit për pejgamberin alaihi salatu wasallam. Andahetë dorëllogoz dashuria dhe te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dashimia i tij është deri jone. Nga se, sa sot është gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja kënaqja Allahu syrin. Vallahi ja kënaqja Allahu syrin dhe zamrë me pa pasur ato cele që simnyrën e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ska vdik me sikur sot popullën me zhig, apo qe s'pat dikush që më don, apo qe s'pat dikush që më pason. Ja e ka pasë boll. Ka pas njerë që realisht namunë më ulodh se vrapuari për shumë, do ta më sillni atë një shembull çfarë e bën të e bojupin për det. Ato, e kështe normal. Andaj çfarë çfarë e bën të e bojupën osarin? Tishte kaq i gazet për hyjmat e për gatishme e për sakrificë. E gjitha këto, më çfarë bën të më dashunë jam. Wallahi më dashnë jam. E dhanta. Prandaj kur e don njëri di kan, nuk ka mo barriera, nuk ka pengesa. Dashmërt elementi kryesor që ille son të gjitha problemet dhe sfidat për me ecë pas rrugën e dikujtave për këtë arsye të ndërrozoh ë asha të vegamësom spot interest pititë të, të, të, të pos vallaj asaj që u thon te pejgamberi son nëse njakni e keni xhenetin as në akabin e parë apo as në akabin e dytë kujtohet atje kur kur faltë me me ansarët pas me po muhajërit kur a morrti besatimet pejgamberi son çfarë u thonte nuk thonte ju garantoj domthon kosta e u garantoj bolok beracha arzinka dunia nuk garantat as ni garant dunia nuk kahta garant zehsta na herat dunia nuk di cfar do thon me ju ban mer por ju garantoj se te kallah xhallahu a jallahu ne apo xenita porandai ai c do me po te tim allah xhallahu a jallahu duot me vendos per vetime dunias ne dor te dyt vjen dhaime reina allah xhallahu a jallahu o perfetimi primar es a xenita porandai Asap të pegamberit sërëzëan, braktesën mejken, ensarën u mobilizuën edhe vetën e lanë kjaqë për shfarësënje, që ta fitojnë të ofertën që Allah u adha, kush e përkra pegamberit sërëzëllëm, Zotë i kom e salim, indihmu dhe kom e shpërbljohë. A në shikone këtë kujdes, në nënë kash të matë, dhe këto du me e përbjohën me këtë dobi, e bube në nësarë i të nërëllëzër, a bënd të shkile jurid juridikësht, a bënd të shkelja në momenti kur atës të mi pegamberin së sëlem a bënd të shkelja ju jo. në sefet pegamberin sëmë të taj, në gjithu në alti me lejnë të i ka qenë, a, stafur lëm mirë, pa ashabë nuk kjo shumë rëndësi që na duhet me zëllin vëjtën të, të, të, të, të miruar ashabët e pegamberin sëmë nuk mi aftuashin me kufi juridikë a, po, a, a, kam haram se kam haram, rrejt Dhe po mira këjo. Po janë ato so kufi moral që te kanë qenë kufit ulë dekapata. Apo on ai di që haram se kam, po moralisht nuk më bën mu karakteri më radh një pegam, a kuptuat? A ndërman me, me vetë ato po juridikisht skitë obligim ktimi bokut ose ktimën, po juridikisht këto përfundon kufin. A mashni kufi praktik i lidh kufirin li moral, kufirin dërgëgjes, kufirin e karakterit tan që nuk le an tim e kon, dinë këto kufi me me komunikoj kaç minutë domon uh, ngordftft pa shpirt haram halal farz po q per te qsort meskor a nei bujaria jon ku var ku fillon fillon pikrisht te farzve tutje nuk mush me thon jeri mashallah bujor pe av zgjatet pe beqon për obligimin e vet apo buj mashallah domon jeri i i i i i deva se me voll pes vakte jo ky es bargj Nëse devësëmëria ka rritë të këpesë vakët të atërë është niveri në minimumit, e bujaria jonë, devësëmëria jonë, fillënë për tej pëj farzët e të utje. Dashurëri e ndaj me së neve ku shiët të farzët e të utje, e kështëmëral. Nëse në lejojmë që me uvlerësu të farzët, në në këndar ju marë të këvija fundit e frondit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t si e vlimat utia që nëse ndodh për shembull nëse na kufirin e respekt të ndersjell nuk e kem të kufirin juridik po kemi gjithë të kufirit moralet edhe nëse ndodh të shkrasin njerëz mohapit me pa ndërkim realisht është tek nafirit s'ka prej forza po nëse lejoim morret të, të, të. Le të kufirin juridik atërfatë ke një fërkim një gabim prej pastaj edhe në mohon prej pastaj edhe edhe në haram e këto morrat e nuk duhet me liu mor direktuator edhe tek forzat me i falë së mjetët të mamë që gjithë duhet, edhe në filet, që me konë farzë i sigur të do, të zëqati, me pasadaka, që zëkatë me konë i sigur të, e kësë mëra gjithë farzë, më bështjelë me në filet, më bështjelë me sësat ke mundësi, e rru në farzin, e farzin se ruet tjera të janë, pasaj edhe me të ruet, me lejnë Allah gjëllë në gjerë, <coughs> e këtë njësa do bi, që pa dëshimë, në atë rrugë atë jetë e mirë e këndshme me gjithë varfrinë dhe me gjithë problemet që i kishin ashabu Medinë mirë po kishin jetë mirë pse nga se e kishin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe që nuk domethënë se vetëm prezenca e tij fizike apo garantoni e jetë mirë mirë po sigurisht e kishin mesik prezenca e mësiveve të tij, ndjejkja mësiveve të tij dhe udhëzimeve të tij, vallahi garantonië të mirë të këndshme. Përkund rrethanave, përkund problemeve nga pjesësave ditore që mund të kemi, ndjejkja pejgamber sa dëshmia ndaj Allahut, dëshmia ndaj pejgamberit sa dëshmia me vetën e namun të Allahut bën që jeta më pas të të ngjyrë, mëkon më e këndshme, mëkon më e mirë. Çdo syrmut e kaluë, mëlat, sikurse të kaluan ashap të pejgamberit aleyhis salatu wassalam. Allah në imbur zemrë të të në dashtim dhe Allah Gjallahu Ala, në dashtim dhe Peygamberit a.S.R.U.S.A. Allah në mundësodh me i dasht njërës të mirë, Allah në mundësodh që në me e këntë mirë, dhe në mundësodh që të jemi në shërbim të fesë Allah Gjallahu Ala, që ta marim nderen dhe privilegjin e këti shërbimi për ndryshe. Zoti ka raptë shumë që i përdorën këtë dretim, po në losinive mos më nëndrukor për më në ashtu edhe më Ga dëshvërin për të sakrifiku dhe për të bëmirë me, me gjithë ato që i kemi. Në gjithë që pasëdojmë në shërbim të asaj që është Allah me të iknaqër edhe i dërguari i ti. Allah i shpër lefët për vëmendjen, lef zhëtë i ruajt dhe i në takim në arshëm. U sallallahu ala muhammedinu ala alihi u sallallahu ala alihi u sallallahu ala alihi u sallallahu ala alihi u sallallahu alihi u sallallahu alihi u sallallahu alihi u sallallahu alihi u sallallahu alihi u sallallahu alihi u s